o Labodía e apuñeron a panxolinha así para empezar o programa porque xa estamos en decembro pero a verdade é que non a puxen porque xa estou un pouco cansa de tanto Nadal e aínda falta un mes para o Nadal Mi madriña Ola, ya de ven que... de pasar o fin de semana en Vigo sí. <risa> <risa> Na, residen... Na residencia de maiores de Silleda levan cos co adornos postos desde un de novembro dices? Desculpa sí, eh... Antes ca, ca caballero eh? Ya as luces en Melide canto tempo levan postos sí. que no, por Vigo pero non as ento... prenderon pero... No, en todos, en todos os concellos pero será para En case todos. Bueno, na casa todos, no nos somos tan, deixo feito o cálculo. Eh, unha semana e pico calas luces postas tamén. As que che faltan a ti. Exactamente. <risas> Respect. Bueno, pois comenzamos unha semana máis eh, a xenda de actividades co recreos activos. Seguimos motivadísimas co Torneo de Brilé, que esta semana continuará ofrecéndonos interesantes e, ás veces, inxustas derrotas nas partidas. <risa> non, <o> digo, por... <risa> mañá, martes, o profesorado <risa> temos unha oportunidade de construir un andar máis no xoto do noso fracaso no, no, xoves, estrepitoso perdón. xogando a Brilé. Non, no, é eh, mañá, mañá martes. Mañá, mañá martes. Eh, eu xuraria que era xoves cinco, eh, perdón. Ti, tra, ti, perdón, trai, ti perdón. traes as mallas todas Correcto, ardiente, correcto, correcto, correcto. Pero también os digo Por eso somos profesores En un deportistas profesionales Así que cero sentimiento de culpa Vale, por ti creo <risa> Mércores é eh, o día de poñerse así máis Tranquilote, entónces eh, Temos texe manexe Así que se queredes facer cousas cuquis con gancho Pois unidevos voso grupo E eh, o equipo de Inma E despois, xa, na Biblio, tamén temos moreas de cousas. Se pasades esta semana por ali, poderedes participar nun escape room sobre a violencia de xénero, que busca, pois, concienciarnos todo o posible para conseguir erradicar este tipo de violencia. Ademais, eh, como ben dixo Olaya ao principio do programa, entramos xa no mes de Decembro, o mes de Nadal, o mes do Turrón de Suchar, o mes de, oh. da Lotería de Nadal... Dos Que faltiña nos fan eses días de desconexión xa, eh? porque eu estou a punto de petar psychologically, ambientalmente sí. <ríe> tamén. Porque tamén teremos no, na Biblio un obradoiro de marca páxinas con temática do Nadal e tamén vos recordo que eh, o concurso de postais de Nadal segue en pé polo que aínda vos quedan unhas diñas ata o xoves día 5 para entregar a bosa. Esmera de vos por favor e participade que na Biblio este ano están eh, moi xenerosos cos premios mm, e por suposto a parte de todos os concursos e actividades, cada semana xa sabedes que hai novedades eh, literarias o catálogo de libros que temos na, na Biblio pois pues vai aumentando pouquinho a pouco así que non esquezades, eh, non vos esquezades de pasar por ali para que coñecer as últimas novidades. Ai, por certo, agora que falas da Biblio non sei se vistes que a semana pasada xuntáronse os papalibros, os do club de lectura é certo mm. xuntaronse polo 25 de novembro eh, non sei moi ben o que fixaron porque eu como non estou no club non poden estar na reunión pero si sí que vin que saíra un, un poema, saí un poema non como freito mm. desa de reunión eh, arredor do 25 anos relacionado coa violencia de xénero, se si queredes mm. velo está, está Podelo claro. eh, ler no Insta da Biblio e tamén na no do de Melide Pois nada máis, esa é a miña axega. Pois, en canto ás actividades en horas lectivas, tanto dentro como fora do noso centro, temos unhas cantas tamén. Oxe Luns, o alumnado de segundo de ESO e de primeiro ESOB, teñe unha charlas eh, moi eh, interesante sobre a prevención do acoso e ciberacoso. Moi didáctica e tamén moi necesaria tamén, me che e, así unha noticia de última hora que o alumnado de Madeira de Ciclo Superior Medio e tamén de Gandaría, o Xeluns achegaránse a Lugo pois para visitar eh, lugares, eh, cousas que teñen que ver coas súas especialidades. <risa> <risa> eh, que basicamente podes cercar no, cousa que teñen va, Vale, perdón, seis. Podo, así, podo dar, <risa> dar máis información, que ahora está me vindo así, como lóstregos de, de flashes. Entonces, van ir a... O, Politécnico De Lugo Existe eso? É correcto Vale sí. E despois tamén Mira van ir min como se si eu tibara que conocer <risas> Todos os centros da provincia Outra... Correto Bueno, pero ti da provincia por É correto Correto E despois tamén van ir a Unha construcción Unha casa Que está toda feita en madeira Así Todo é moi Moi técnico Isto é rigor E non o que é diario Si Si Eh, a parte disto, maña martes, eh, parte do alumnado de primeiro e segundo de iso Vai ir a suar a camiseta a tradicional carreira de cross Que este ano se celebra en Ames O ano pasado celebrouse no pino, este ano en Ames I will miss you a lot, my dears eh? Así que correde, pero mm, sen matarse Ames non é estes que... Pff, a ver, a ver, si os eh... é <risa> <No, Amis, sí. risa> Ames, Ames é o lado da miña terra, eh? cuidado De sí. Nejreira Pois, e de saludar a familia de Laia que a estar por ali tomando un café con churros. E xa o mércores, eh, o alumnado de FP Básica recibirá a visita de algúns usuarios de Amarai, que elles van contar como traballan e todas as cousas chulas que fan no seu centro. E eh, isto é todo, que non é pouco. Seguídenos nas redes sociais para estar enteradas de todo. Hi there, I'm Alessandra Welcome to our Monday podcast, Building Bridges. Today, I'm going to talk about the land of the free and the home of the brave. Yes, the USA. It has 15 states, and his national day is July 4th. Some delicious American foods are burger, mac and cheese, pork ribs, and chicken wings. There are some important cities, such as Los Angeles, New York, where you can see the State of Liberty, Chicago, San Francisco, and the famous Golden Gate, or Houston. Some of my favorite American singers are Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, and of course Taylor Swift. And yes, I'm a Swiftie. This big to me in the trees. I my peak at seven feet And you guys, what do you like about the USA? Adara, my favorite thing is the food. My favorite food is the mac and cheese. Gisela, I love Taylor Swift. My favorite song is Blanca Space. Raisa. I love the cities. My favorite is Los Angeles. Bryce. My favorite single is Eminem. He sings rap. Mikel. My favorite sport is soccer. I still got for you. Your braids like a pattern. Love you to the moon and to Saturn. Passed down like a folk's homes. love lasts so long. A ver, que decides dos meus pitiños e a pitiñas. Pero que ben pones cual este home, eh? Mira que ben falo a rapazada de bilingüe, eh? eh si, sí, esta... Que, que, que... Eso que non venimos non bilingües, que se non quedades flipados. Alexandra foi a... A, sí. a que fixou... Sí, sí. O de New York. Bueno, Estados de, Unidos, de realmente. Estados Unidos, sí. my God, but Oh my God, but you have a very nice accent. Oh yeah, because I'm in, in in another life Bilingual, como amo yo siente aquí. I'm bilingual. Idioma querida. mirando ti, como te mollabas corrías como de muesca, pandola y aunque. Tanto compra, compra tanto <laughs> Isabel como a Fernanda é, é, é, é, é unha parida, pero quería metela Ou non era así, non, non era así Xevo lo digo eu Ben, así dos dos cómbaros. O certo é que hoxe imos falar de consumismo Xa que o ben respasado foi o Black Friday Un invento para facernos comprar Maiormente roupa e calzado E hoxe é o Cyber Monday que consiste en baixadas de prezos en produtos tecnolóxicos. Vai, eu comprei o teléfono viernes. O teléfono. Deja esperar pol lunes. Houve unha xente, que fundamentalmente é a que se lucra disto, que quiso romantizar estas datas buscándolle unhas supostas raíces históricas no craque económico de 1929. Pero a mí non me enganan. O que queren é que merquemos, aínda que non o precisemos, a través dunhas supostas rebaixas que, en moitas ocasións, son enganos. Quer nos levar os cartos A ver, eu creo que Olalla debería dar unhas palabras Ah, vale, non, non, perdón É que iso ven despois Correcto, vale, acabo E de digo verlo. ben, non me enganan Eu sei que o sistema quere que merque como un tolo O cal non quer dicir que non caia na tentación Supoño que como a todos e a todas E remate sacando os cartos do peto Pero o importante é facer as cousas Conscientes delas É dicir, gastar por gastar, pero sabendo que o estou a facer, sen autocomplacencia de, ai, que oferta tan boa está estaba a 14 euros e agora está a 13,99, non podo deixar escapar esta ganga. Explícome, é que as gadoupas do capitalismo son moi longas, non sei querido Laya. Si, sí, é unha cousa que te vai asorbendo así como en espiral e cando te das conta non das aido desse buraco sete, negro. Te de GAP. Sí, cando te das conta, xa non hai maneira de volver atrás. Xovía de carallo Pero eu estaba en Mirando cara a ti Como te mollabas, corrías Como de mo escapa Toda iauja E viñeches pues cara a min E eu quedei me parado E guapo me dixeches Non peras un xejarro E dixenche que non Que som un deportista Pois ben, vémonos eh, Ben ven moi ben falar de cobiza Segundo a RAC é un substantivo femenino A primeira acepción é Deseixo moi forte dunha cousa Cobiza de riquezas, como sinónimo Apetencia, sentía cobiza por vencer Outros sinónimos tamén son Afán, ambición, anhelo ansia arela, de goiro, de goro De goxo ou de bezo E confróntese prurito Guau, prurito de Prurito de sodio Prur... Prurito, prurito non é tamén cando se pica moito a sí. pele Se é prurito Non é, no, é prurito tamén Non é prurito no ah, bo. Mm, proer, é O termo, o sea, o te, o termo ah. médico é prurito non? Vale eh, Dous Doseixo de algo que ten outro Meteu-me cobiza o que estaba comendo Eso pasa a mi moitas veces Confrontese en vexa Como apuntamento na miña zona cobiza. A cobiza o sea, Eu pensei o sea, que era o sea. como Perguiza No coviza, non me suena nada. Eh, de feito é un false xa. friend bastante habitual. de feito este ano segundo de eso o meu alumnado vimos esta palabra, así no vocabulario e eh, a ah, maioría sí. confundían coviza con con, ¿No con con preguiza. Es mm. por pues, esta merda co vaya que un <risa> tiempo. <risa> E hoxe mi... a sorpresa non a vou dar Eu, senón unha persoa da mellor, da mellor clase do IES de Melide É dicir, terceiro C Ponte ou xeixa... tranquilo Casualidade a tua titoría <risas> Ousexe a miña titoría Estamos a falar de Clever Que compón e canta raps E que nos ven a mostrar que hai cousas que teñen un valor incalculable Mas non se poden mercar con cartos Por exemplo, o talento Que tal estás, Clever? un poco nervioso, ¿verdad? Pero porque es aquí... A ver, axéate-nos un poquinho ao que se non escoitamos ben. Como estás? Como dixetes? Un pouco nervioso. Normal, verdad? home, a ver, a que mira como, verdes, <risa> o sea, como... Que... Claro. Que mira os verdes ¿sí? é que vira os Gramis. É que temos ointes, escoitanos, pois, todo Merida me, me é parte do estrangeiro. <risa> ben, pois, clever descubrín eu que, eh, porque é moi fácil, pois, recitar ou cantar cancións de outros, pero descubrín eu, eh, a rei de ser o titor desta grandísima clase que é terceiro C, que compón e compón moi ben. entonces eu anime meino, e ele en principio pois, dixo que sí, pero bueno, eu entendo que dá un pouco de vergoña puñerse diante dos micrófonos, pero tranquilo, porque por aquí te han pasado máis alumnado, e te han feito de todo. Eh, te, temos temos incluso tido alumnos que imitaban a Paxaros, eh, que profesores cantaban... Profesores que imitaban a Donald Trump... É sí, eh, dicir que aquí o ridículo facémoslo nos, en claro. realidad. Sí, esto, esto o es que vas hacer a hacer é levantarnos o programa en realidad. Efectivamente, que a me der a min ter talento para <risas> poder fazer o que faz ti é non decir as tonterías que digo. entonces Eh, todos atentos e atentas e eh, Deixamos todo eh, na voz de clever. Bueno, pois aquí teño unhas letras Que escribir ao outro día Teñamos clase libre, aproveite o tempo e puxen Sus ojos son una belleza perfección en naturaleza, con un beso me destre en ella no paro de pensar, cosas varias me he imaginado, cosas malas también soñado por un futuro a tu lado, mi tiempo en ti quiero gastar. Me espero un futuro en tu vida amor querido tan fantasía, razones por ti matar y infinito te quiero cuidar. A mi lado no me gas falta sin ti mi coraza el que falla por ti salto de mi mura y ande bruja y me llego a Cesar Bravo ¡Sí, Esto, Hay que le poner música eh sintonía de programa eh algo que unha científica poida desexar con moita forza cando está a desenvolver a súa carreira é, sen dúbida, o descubrimento de algo novo do que non se tipo constancia a todo momento. Mense xa unha especie, unha biomolécula, unha nova función para o xén, ou unha entidade biolóxica descoñecida. Así pois, comenzamos esta sección de ciencia da man dos obeliscos, unha nova entidade biolóxica que recibe o nome pola súa semellanza cos monumentos exipcios. Pode ter un papel clave na regulación da digestión e no funcionamento do sistema inmune. Os obeliscos son uns novos axentes infecciosos cun xenoma de ARN circular diminuto, de só so mil nucleótidos, moi inferior aos xenomas de ARN que usan algúns virus para reproducirse. Carecen de cuberta proteica que caracteriza os virus, pero do mesmo xeito que estes, son capaces de codificar proteínas. Este descubrimento, realizado mediante estudios bioinformáticos de secuencias xenéticas obtidas a partir de faces humanas, abre novas preguntas sobre a orixe e evolución da diversidade mi microbiolóxica Os investigadores que desenvolven o seu traballo desde Valencia relatan tamén que os obeliscos lembran os viroides, unha familia de xentes subvirais que infecta plantas e cos que comparten o xenoma circular de ARN e a presenza habitual de ribocimas. Con todo, os viroides de plantas son aínda máis diminutos, cuns 300 ou 400 nucleótidos e non codifican proteínas. Por todo iso, os obeliscos quedan a medio camiño entre virus e viroides, o que expón un desafío á súa orixe e clasificación. A función e efectos dos obeliscos e as proteínas que codifican é aínda un misterio. A elevada acumulación de xenomas de ARN no interior bacteriano indicaría, segundo os científicos, un posible papel na regulación da actividade celular con implicacións significativas para a saúde, xa que os microbiomas onde habitan estas bacterias influen en numerosos aspectos fisiolóxicos, dende a dixestión ata o funcionamento do sistema inmune. Ademais, o descubrimento dos obeliscos esponde preguntas fundamentais sobre a orixe e evolución dos virus e a diversidade microbiolóxica. Segundo de la Peña, un dos investigadores principais, este descubrimento mostra que o mundo microbiano é moito máis complexo do que imaginábamos. E isto abre unha porta a todo un novo campo de exploración que pode revolucionar a nosa comprensión da viroloxía. A virología é mesmo a propia orixe da vida na Terra. E no meu caso, lévanme a saber que hai máis obeliscos que o da coruña. <risa> Aproveito xa para encetar a miña sección que esta semana, eh, nela, xogamos na casa co grupo melidense Tromentelos. Tía, máis, seguramente dirás Tromentelos, coa pechada. Ai, será posible. <risas> Oi, non digo unha, unha vocal a direito, e máis, veñe a criticar. Sabes que para min estou encetando o grupo novo, eh? Ai, si, sí, non sí, coñecía Pois agora vas a ver eh, O que si, sí, xa que xa que te temos a ti aquí eh, Tromentelo é, é unha planta É correto eh, Que supoño que será bastante característica desta zona Porque se se chamaron así será porque hai moito por aquí eh, Busquei o nome científico en Google bueno É unha planta que ten así unhas unhas flores cor malva E eh, creo que é unha das que se colle no San Juan Das ervas do San Juan Pode ser bueno, ten Tromentelo, supoño que se chamará aquí Eu coñecía máis como Tormentelo entello que ademais é como a flor. Claro. Moi característica eh... nas cantigas tradicionais que ou polo menos a a, a mí máis diso que a de estudar bioxía. Claro, é certo, si, sí, non me daba conta. Aí iso iso chámase metátese de R, cando cambiamos como decir probe en vez de pobre, ah. entón supoño que será aí unha unha metátese, pero bueno, é unha planta así coa flor malva e vin que o nome científico é eh Thymus caesp o algo así que es mi pronuncia de latín es parecida a mi pronuncia de inglés jajajaja <risa> Ben, pois instrumentelos naceron en Melide no ano 2005, hai case 20 anos, como un quinteto de música tradicional galega. Co paso do tempo foron incorporándose novos instrumentos, como saxo, guitarra, baixo ou batería, e o grupo evolucionou cara a un estilo de música folk, pero sempre conservando as súas raíces. No ano 2014, viu a luz o seu único traballo discográfico, folk, Folk de Velcro un álbum onde está presente a mestura e a experimentación pero como dicíamos antes cunha identidade eh, galega moi marcada Miki, Noelia, Chino, Laura, Manuel, Raquel, Miche, Lamparo, vela aquí as e os integrantes deste grupo, a maioría naturais desta comarca, e mesmo ex-alumnos e ex do IES de Melide. Desgraciadamente, tromenteros levan xa varios anos sen estar en activo, logo eh, de ser uns habituais nesta zona, na foliada de Melide, na festa do Melindre, no Paf Gatos, como non. Así que, dende aquí, animamos a esta xentinha a que se volva a rexuntar para seguir desfrutando da súa música. Ala, pues... pero que maravilla de programa, oxe! Eu que sí, eh, ben chulo, ben chulo. Ben chulo. Bonito, oche, sí. pues... Gracias ao alumnado que pegou o pantalo. o de sempre. Pásalo ben e non mancarse. Efectivamente, veña tal niño.